Ajaknégerek Először a földrajz láttam őket, lerajzolva, hat éves koromban. Nagyon tetszettek, és... Istenem, egy hat éves gyerekkel mit el nem lehet hitetni? Szentül meg voltam győződve, hogy ilyesmi csak ugyan létezik. Aztán moziban mutatkoztak be, afrikai expedíciós filmen. Ott ugráltak a gép előtt, és vigyorogtak, és csatoktatták a csőrüket. Ekkor már gyanús volt nekem a dolog. Megrendült a hitem, de még haboztam. Gyanúm növekedett, mikor hangos filmen szólaltak meg. Aztán olvastam néhány tudományi értekezést, amelyben ki van fejtve, hogy milyen logikus okai vannak-e különös szokásnak. Ennek a törzsnek a nőit folyton elrabolták a szomszédok, tehát szándékosan csúfították el őket ilyen hajmeresztő módon. A magyarázat végleg meggyőzött, hogy valami baj van az egész ajaknégerséggel. Minap aztán kimentem az angol parkba, ahol, mint a hirdetések állították, elevened látható három darab ajaknégerhőgy. Hát kérem, láttam őket. Elevenen. azokat, akik le vannak rajzolva a és ugrának a moziban. Láttam őket, és kénytelen vagyok egy legendát megölni. Ez nem igaz. Ilyen nincs. Ez nem létezik, hogy valakinek a szája helyén két lapos tányér legyen, egy a főzeléknek, egy meg a tésztának. Persze, hogy érdekes volna, pláne, ha kés és villa is volna hozzá mellékelve, esetleg a két fület lehetne ilyenné átalakítani, de hát nincs. Ha német humorista volnék, nagyon egyszerűen elintézném a dolgot. Azt mondanám, hogy ők a ma bizonyos terra mondok, vagyis Teller a mondok tányér a szájon ősei, akik a Wagner operákban szerepelnek. Nem magyar humorista vagyok, nem intézhetem el a dolgot egy olcsó viccel. Meg kell mondanom az igazat. Szó se igaz az egész ostoba beszédből, hogy ősi szokás, vajvédelmi okok így úgy. Nézzék kérem, mindjárt meg fognak érteni. Van nekem egy barátom, akinek nagyon rosszul megy anyagilag. Bármi hihetetlenül hangzik. Ennek a kedvenc nótája az, hogy Istenem, Istenem, miért nem adál szárnyat? Egyszer megkérdeztem tőle, hogy ha ennyire szeretne kismadárgyanán csattogni a felhők közt, hogy van az, hogy a repülőgépet például utálja, lesüti a szemét halát egyet. Csodálkozva nézett rám. Hát mit gondoltál, mondta? Miért szeretném én, ha Istenem, Istenem szárnyat adna nekem? Hát nem azért, hogy repülj vele? kérdeztem naívan. Ugyan te, Pali, miért végig fölényesen? Majd bolond volnék. Azért szeretném, ha Isten szárnyat adna nekem, mert akkor pénzét mutogatnám magam nyáron az angol partban, mint csodabogarat. Na kérem, hát erről van szó. De ajak négerek, kvénon szunt, ezentúl nulla kwestió fiát. Ajak négerek nincsenek. De három szegénysorsú néger nővel a isten csodát tett, tányért növesztett a szájuk elé, és ők most boldogan mutogatják magukat.